Mila seieuntalatonoita ameka xaltzerekin, laborantxako lujen salmenta euneko amazazpiz hemen da duzen jaz. Iru mila azorzionta amazazpie hektarea dira orotarat, erdiak baino gehiago biak noan. Eta zafer egiturak, hauetarik seieuntal amazei erusi ditu, laborantxako proiektu batzuen garapena sustatzeko, etxaldeak handitzeko adibidez. Laborantxako lujen beiratzea edo atxikitzea laborantza aktivitatearen zat, gero eta zaila a baita Laborantzaako Lu hauek baldin badute espazioa nagusiki okupatzen hori alda daiteke bi.000 urteari begira aurge ikupen demografikoak baiieztatzen badirat. ondoko hogeita bost urteetan gora ari den populakuntzaren beageri erantzuteko hamar mila eta hogeita bost mila hekktarea laborantzatikkenduko bailirateke etxeen eraikitzeko edo bideak egiteko. Beraz galtze hauek mugatzeko edo tipiktzeko gisan, tresna batzulekoan emanak izan dira. Zafer egiturak lehenik laborantzako lujen salmentak zaintzen ditu eta oztopatzeko ahalmena du. Ila betean behin Departamendu mailako komisio bat biltzen da prefetaren gidaritzapean irikintza planak skot edo karta komunalak lantzeko. Eta beste tresna bat ere laborantzako lujen galtzea oztopatzen laguntzen ahalko duena hemen digoiti. Lujan eta ere ikuntzak helgarikin salzen direnean lujaren zatbakarrik preamta eskubidea baitu emendikaintzina zafer egiturak 2008o lege berri batek albideturik.